اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم عن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تعالیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عملن اذا عملتو دقلتو الجنہ لا حدیث تابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورو د عاددي دانس رجلله او طررنوونه راړو صاحب د مشقا یو طريقت چې کمدنو داون ده تشریح یوځقی تشری الحديث بالحديث چې یو حث تشري د پااربل حديث راړي او دویم د د طریقہ او طريقه ده چې چې کمدنو دفه اعتراضم کي فه حدیث سره یعنی یو حدیث کی پیشکالی او ورپسې بل حدیث راودي مفاری سره مخصوص د دفر اعتراض دی دغه چې کوم دله اعتراض دی مخصوص وک دفر اعتراض کیری حدیث دانش رضی اللہ تعالی عنہ باندې اشکارو سمح کی صرف مذکر کړه او استقبال لقبلہ او کلل ذبیحین هغه ذکر کړه ظاهیر کی معلومی دلا چې بزړه کاشي عدلت او پسې توحید او رد شرک راوړو ورسره رمضانوم ذکر کو نو احکامات راول چې دا حدیث نه د فر شي چې دا زوځای هغې شيایرې مميزه ده دا نه د دیني ته د اسلام نه بس نو حدیث سره ورو د فارغ د دته تیرار ایمان کې چې کندر توحید اعمال رسول رضی الله وانبي حذره رضی الله تعالی او قالا تار ابي النبي صلى الله وسلم اراغی دا بارنو یوکہ زمیدار سڑے نبی علیہ سلام خواتا دا عربیان چکم دنو او سن پا عربو کشتے بس تو لوری لری دیرہ دی عرب لوی دنیا دا اوزنی سی فتون پاکی آغا دا عربو سی فتون پاکی او سن ملوی که دا عربو آغا اخر سی فتون دا عرب دا بازاریان فخاریان شیوی دی پتے پکی نلگی چا عربیان پاکی سوکتی دا هغه لچی د باندې والا د د نبی له صلوات والسلام د رضا او غزا چو معصوم علی کید نبی له سلام کمزایته او هغه غزا تم غسلیو هغه دیر لري وقاه شانتی باندې نو روډو نو موډو نو وقا تخریر نو وقیازه تشو کړی ولک نورو هغه شانتی بس شان ابر ترا پاريګه تدیدل کا پخو درتی د نبي عليه السلام دغه وروقالې رشکل او ته جوړي کیدلې تلګدار سی په ماشوم ودي زې به بيزي سره ليو ا دغه جوړي په هغه د هغه یو د شخص صدره قضای سره دغې نه کڼډه تر تو دي چې کوم ځای کې د نبي عليه السلام غشقه صدر شوه اګه ټول تصور سړی ته کوم د ډیر دا کی بالکل خوش خوشی شړ شر غو نه دي دغه شانتي پاره موږ لړ خلک شو نو موږ جوزایی که من سکو لکا, لکا, کی لکا سرد عرب با قائدہ و زمان پار ہوئی چیزا ملوانا دل تا کراولا چیز دل تا موسر لکا چایز او دقا کو لکس را پس را و زمان دیر را دیزایی که او دقا اغا عرب ملوانا دوستایی او دقا عرب اغا صفات و دیر پا محبت پاندی لکا لگا کو نو احرابیانو سادگانو مولکاو میننا کومی ذنونم ذکر نن سوق ذکر کې لقی توبن صادرا چلا لقی توبن صابرا راغلو او سوق نن ذکر کې ابن المنتفق ابن المنتفق ذکر کوي تعریف المبهامات دا حدیثو مستقِل فن نه تعریف المبهامات تحریف علیہ وسلم مبحامات لکا اتا رجلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا رجل سوکو اتا امر اتت امر اتن ندا امر اتن سوکو جا افلان ندا فلان کے سوکو دا پا حدیثوں کی دا مبحامات تھی دیبان مستقل کتابوں ناکلشی تحریف علیہ وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ وِيُو خَيْمَاتِ عَمَلِ ازَا عَمِلْتُهُ دَخَلَلْتُ الْجَنَّةِ چِكَلَ دَوُ كَمَارِ عَمَلْ لَرَنُ زُبَ دَنَّشُمْ جَنَتَا زُبَ جَنَتَا دَنَّشُمْ نبی علیہ السلام سلامتو یووو تا نبی علیہ السلام توحید ذکر تو دا جملہ خبریہ مانن انشاء معنانی انشاء الله ټولې جملې نبی رسول الله وتعالى خدل لګدا دي چې کوم دنو ظاهر کې جملې خبري دي معنانی انشاء يې دي ان عبادت او کذا الله شریک مځوڑ او الله سره او درو مو زړه کوا زکات نیو او روزہ دا دا رسول امرو ني او تعبير ته نبي رسول الله خبري وا نکړه ته تعبير کې کوم کمدنو فائده اغه سه کم دنو امتثال تاته چې لکثر دي امر سوکه امتثال وکاو عمل ته به باندې روان شي بس کثر ته امر اوشي د امیر د ترطنه په پاغه باندې سو کومل نک ان फायदा خنکه تر फायदा نه گئی او چې کلا غفل عمل کړه او صلی شي نبی عليه صلوات و سلام دا غ غا عملی شکل انتصالی اغا ذکر گو چلکتا بدا که دابا که دابا که چدا کارو نا که نو بس جنتی نو یاوی توحید راو رو دیم بائکات دشرکنا تا عبداللہ بندگی با که دا اللہ رب العزت وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَعَ اوی صدار بنا جوڑا دا اللہ سر ازبلا اون ن ای عبادت تو لطافتان شو او دارانګه نه دې شرکانه شرک ټول لطافتان نه دي کئ هر قسم د عبادت الله علمنل او هر قسم مشرک نه دې ګندنو بای کاټ کول هر قسم مشرک نه بای کاټ کول څرګه شرک جلوی او کشرکی خفیوی شرکی جلیوی و کشیرکی خفیوی ترطول و قسمون زی شرک نبائی کاٹ کول تا عبداللہ عبادت و قیعہ دا اللہ اسدار جوړه الله اللہ سریز بلاؤن لے مخیلی حدیث کے دا عقیلی خبرانو دلتا ہے قید راوڑو و تقیم صلات المکتوبہ و درائیوتو فرز مجل راواتو عد زکاة المفروضہ ورکی و زکاة فرز او نیو و روزه و تاسو مرمضان په دې کې حج ذکر نشو حج ذکر نه دي یا خدا دې چې دا واخ لا حج فرض شوه نو حج لا فرض شوه نو دریم اجازه دا چې کیږي په توګه ټول فارغ نه وو دریم دا چې دراوينه نسيان راغلې دراوينه نسيان راغلې نبي عليه الصلاة والسلام ویل دي او راوینه پاتې شوې دی دیوان شو ول والذین فی بیه قسم میږي په غذات باندې چې دا په اختیار کے زما سازه لا عزیدو علیہ آغاز ولا و لان قسمنو زبانکاو نبق زیاتو ما بدیبانی سسیز لا عزیدو علیہ آغاز شیعن نبق زیاتو ما بدیبانی سلرا و انبقامو مددینا فلمہ واللہ چی زڑی واپس سلارو نو نبی علیہ السلام فرمائل من سر روچالا چی خوشالی دا خبرا این زرعی لارا جلی من آل چهو دی گوریو سڑی جنتی تا فلیاندور الہازا ندی سڑی تا دی گوری جنتی لی دل غوارن ندی سڑی تا دی فلیاندور الہازا یا دی شخص تا ایرادا اشارہ دا حازا شخصیه دی دی شخص تا اشارہ دا چه دا جنتی دی یا جنس اشاره دا چې سودا څنګه کار کوي نه جذنه دي اوس په دې باندې ظاهر کې وشكال له چې صرف په ادا د فرایض او اد الى ازید وعلى هذا شيان مدار اترکو نفل پر خوذ لږه چې لا ازید وعلى هذا شيان زوانت زیات ما بالکل دینه معمولی څه مطلب نفل وا نکاو سنان بنکاو نو خپل بنکاو او نو به تنه کامو ما سسيزم نو ور دينه ته کامو ما نو کاماو خو شیشوا ولا گلا ازید وعلى هذا شيئا نو په دی باندې نبی رسول الله صلي چې کم دنې جنت کې د لواده او کړه دام ځنه خلق څخه کم دنو چې کم ست خلقي او به همت خلقي نو سونا نو پر حضور په اړه دا نو فیلو پر حضور په اړه دا حدیث ذلیل پی چینه ازید ولا هذا شین زبر دینه شین زیاتوما یعنی بس وی زبر نفل او سنت نکوما وید تنبیری سلام جنتی ویلی پی نفل او سنت تاجت ایشتا تدی شراح او مختلف معنی کړي دي یو مانا دادا چهازا دا اصلن اصیلن فی رد بر بیدات دا عدیس اصلن سیل فرد بیداتو کی او دا اشارہ کمال اطاعت تدا کمال اطاعت تدا مطلب دا دی دا سڑی داو چه لا ازیدو علا هادا شیئم من نفسی من عین دی دخپل تر اپنا بس شیر دیاتو مانا و نبا دخپل تر اپنا کامو من. دخ پن تر په وکمې یاته نو کوم نو دا, دا اصل اصیل فی رد البدع دا پر رد بدعات کی یو مضبوط دلیل لے دی چې دې سړی دا خبر او کړ چې زمام مقصود دا دی چې زه چې قانونو دا او چې دوبه شریعت تابع یم ځان نه بچ کوم اوسه کوم او یاته نه ځان نه شریعت کے مجازت کے مجازت مطلب دا ن چېلی شت کې مجاازت ور ک غ کوم شریتې مجات ور ک غ کوم نه بیا اسلام سو غبان کوم نه مطلب د ځان نه به زیاتور او پهمونکوم نو بدار با لرت کو چې ب به نه جو ننت پرې خوااض غست د به منو مطلب د حیث شدنو دا دی چه مقصود دلتا لان خصو ده خدا لازی دوی راولی دفارد زیادتی تاکید دوی راولی دفارد زیادتی تاکید درین داره چه داره دی سڑی خصوصیتو ذکر آسڑه راغلی طلب در رخصت لرا راغل و قلد رخصت لرا و نبی علیہ السلام علیہ و سطر کو ویسے تضاقاو بدایو لڑیو دی سالورم جواب دا دے چِلَا عزیدو علیہ آز السوال وَلَا انقصُ فِي الْعَمَل دل دل دل سوال نا سوال نکوم بس وَلَا انقصُ مِنُ فِي الْعَمَل او عمل کِ بَتَمِنُهُم عمل کې وکم نو دغه مطلب دا دی چې ستاسو ما قبوله کړل او بل کا قبولن لا ازید علیهم من جهه السوال ولا نقصان فیه من طریق القبول مسنور سوالو نړیرو کوما ما بھرو قلام قبول کو او پاعمل کی زمارت رکھنو بس کمین رازی بس چسدی حوالک اللہ بکوم مدازا نفلو دغا نکی حوض سنتو نفی نکی بل جواب دارے بل امانا چدا من حس الفرزیت ہوئی فرزیات کی بنا کمیکم نزیاتے لازیدو علا آذا شیعن زیاتون بنا رجحت از فرزیتنا شیر پینزو منزون دی مشفق منزونو کم و منزونو کم من حیث الفرزیت یاروجی چه کم دنو او دشت فلوی خونی و من حیث پر حیثیت پر سی ووال نکوم بل ازادا چې دلتا مراد هي عدد رکعات دې رکعتو کې وا کمي زیات نه کوم رکعتو کې وا کمي دار دې حديث چې کان الرجل وحدن دا صلی زقوم ده طرفنا نو مائندر آغالیو. دا صلی زیدن زقوم ده طرفنا نو مائندر آغالیو. نو نو مائندر نو ویویل چه لا عزیدو علامہ سمیعتو فی تبلیغیهی وعلام قصو منہو. تبلیغ کی وکمی او زیاده تبلیغ کی لا زیاد ولا هذا شیان ادی و زی اتون نہ تبلیغ کی یعنی مطلب چھ تا ما تسویل د قبر صوم او دین بس س مطلب جو قاصدم کوم را لگیلے مان قوم نو اخر قوم د ودا خبر پورا صوم رسوم مزید نوافل او سنن نو سارا ج کم دنو سمنا ثبت نشتے رد درد سنن چکی بیا حدیث منی اچھ با کم حدیث کی ترغیب در سنن راغلی بیا حدیث نمانی دا انصاب دا دی دا لگا اتباع الحواد چھ کم نرے طبیعت موافق نو باس حقار ممانا اچھ کم نرے طبیعت موافق وغسق کوا دا کار دی لگا دا ما باقیدہ ادل لے دا حدیث او ملابنی ہو سامیون دو بی ولکا دا خبر ای بکڑی دا بی سنت کم دی بکی بی سپایی بی دی دی چی جنتی بی نی سنت نیشتے ہوئی لا زیدو علا آدو علا مخصوم حیران بشی آدو عجیبہ خلق تے کلوی ترابی نیشتے کلوی سنت نیشتے ہو بیوی پارا زمو بی دور دو اہم خبر نا دور اہم شیخون دے ہوئی مونجو پی دی خلقو دور ورکڑه دی دور ورکڑه دی پارد مونجو دوی درست دوم را همه خبر خوند پی پی رنبر بناست نفیس پی ورست پی نزمون قضا کردی در در در عجیب خلق تی اب بیا میرا لکه دست وطن دکنه چه دی لکه ایو سڑی وی دا خدای توب دعوی دا کرا داغه پیدا شو بل چې کمه د دا پیغمبهکه داغو متیان شو شو پیدا شو چې بل څنګه د صدارارت دا وکړه یل تیکوناغور تو داسن چل لپون ما د خدای تو دعوی دعوی خلق می دا ک ځې خلک م اوومیان شو د مخلوق شو بل رضې بیا پغمبار داکه ځې م اوومیان شو اوس بج کمه د چا د وکړه په دا صدارارت داکنته یل تکه په خدای تو به راته سن او پهغبه راته سنري او صدارت می جلیلته او خو یو د دې نو خو دا خدای پاک کوه شه او الله کار دي او پیغمبر دې پیغمبره کار پوهشه نو خپل ته دې کې بر څدارتون دا وی نه کړل خبر اضا سلا چې با ساجوابون ته ښه لاګته یاره په دې په دی پسیم خلا کراوانه نو پویګونو لا ازید و لا از شئن تنافلو ذ سنا با کړه دا با روان دی فراਇزونو را روان دي د و قربت د سنتو قربت پاکایده دي ټیکتا د فرایز او خپل اهتمام یو څړی فرایز کم یو سنن او نوافل خوال ساتي دا د شیطان بچال کې اثر اصل سی دو فرایز او واجبات دي باقی نورو څه نوافل کوي راغو خو څه زیات دي حسن زیادہی کمال سے کمدنو زیادہی فلمہ واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو چارچ خوشالی دا خبر آچی او دی گوری و سڑیتا چارچ کمدنو دی جنتیانو نی فل انزور الہ آزانو دی سڑیتا دی او گوری انزور الہ آزانو دی سڑیتا دی او وقال سفيان بن عبد الله ثقف قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الاسلام قولا سفيان بن عبد ابو عامر دا ابو عامر دا ذی قمدانو دو بنو ثقيف و ذو طيب گورنورم پاتشه غالبا ذذناشی قمدانو ریواۃ نہ کم نقل دی دیر ریواۃ دین دی نقل زنی وی په دې ریواۃ نقل لبان سفیان بن عبد الله الثقفی یا رسول الله ما نبی علیہ السلام قل في الاسلام قولا هو ما توقع ما دپس اسلام کی او خبر الناس الوان وادم بعد چه ز تطوسو نو کوم د دې په دی سی الہ واستانه بعدک و فی روایت ان غیر اک بعد اکر رست استانا مانا بدا شی شیعنی تا وفات شی وفات وفات بیازده بیازده او استاد وفات نرست و بیاضی چکا مینو گا شانتا پوش شکا وفات نرست و بیاضی ضرورت را میشی او غیر اک مانا چه بعد او بمانا دا غیرو شی نو بعد اکر الاغ استانا یعنی برداتی او سوال دادی جواب تا ور شي. بل سکچے کمنتی تھی جواب اور قول ہے علاوہ ستانا وفی روایت غیرک خالا نبی رسلامتو خلا منتو باللہ ایتھم مستقیم لی دریا کو کوزے میں بند کر رکھنا کنا ساماندر کوزا کے بند آول اسلام سی کمدنو دا اقایدو او دا اعمالو ننگے اقایدی روح تی سپیرت تی پیٹرول لی کبا غیر دا بنیاد نایو شڑے دیوال کھی جئی دیوال بچے کمدنو فنہار بھی ہی وی آوار ارتابی گی صحیح دا آوکہ او آبادی بھی اتش شڑے بنیادو نا کی دی او آبادی پی نکی نو ځي ده کنه بیا به ام چې ګم دنو لګا ته شابادي ده ل फायदा وره اګه ته چې بنیا دنو نو بنیا دنو په کاری او آبادی په کاری بنیات عقاید دي د اسلام اعمال شري सदा بنا بنیات دې په عقاید باندې نه بنیات دې دا بسانی یورپیان سائنزانان دیز کمدنو چاو سڑای پا که دی تی هم تی بی لگه دی نیوانجتا ناغا داوی چی اسلام خبری چی دی دا صرف چی کمدنو در سڑا تصورات تی پا خارج که دیز رغنشتا خارجی صورت نشتا خارجین س صورت نشتره وی مذهب سره په خیالي پولا ونه خلا کې په خای وست داغه خارجی صورت نشتره ودا د مذهب د لرینه د تماشي چې کم دنو مصاله شهادت دین او مذهب د لرینه تکي تماشا کوي د راغله نه دي راغله ولا نه دي د اسلام حقایق چي ها قائد ده اسلام نو دا پا منزل ده روح تی پا منزل ده روح تی ده بادن ده بارا نو چه کلدا نو بی نو بیاد آمال و عباده سده نواز تینو ادری گی هاو چو ویکن اقائد یولوی حقیقت لری او یولوی قوت لری دل تا نبی علی صلاة و سلام دی سڑی و نبی علی صلاة و سلام ورد وزو خبری اکری آمنتو باللہ سم مستقیم آمنتو باللہ دا تولو اقائد تا اشار را او سم مستقین دا تولو عمالو تا اشارتا تواعاتو تا نو پدی یو نبی علیہ السلام دا تول دین را جمع کرده دارا نبی علیہ السلام جاہمین آئیتو او تیتو جوامی الکلم مال جوامی الکلم را کڑی شوی دی او آیا چه یقین گنز پا اللہ بانے آمنتو باللائی مانم اللہ نو اللہ رب العزت چکم پہ رمبر را لے گلئی مانمیں چکم کتاب را لے گلئی نو مانمیں چبائی کس ویلوی نو آغٹو المانم بزاتو لقائد تکرال آمنتو باللہ ثم مستقم حوضیات لکشا حوضیات برابر چلے گا پر ایمان یعنی عمل نی پرانائی دی ایمان کی گوا عمل تی کندنو پرانائی دی ایمان کی سم مستقیم بیا برابر شاہ و ٹنگ شاہ زنی خلق کوئی عمال و تاجت نیشتا نبی علیہ السلاة والسلام آغا چه کندنو دا عمال و ترغیب ورکڑه سم بیا بذی چلی دل لی نې غوړې راو دي برابر شبدي باندې استقامت اداول فرائض خپلې زمورائطول استقامت ثم لا يروا روان الصالح استقامت الاخلاص لله الاخلاص لله نشب از بیاک لکی تدی ایمان ناپا لکی گی ناکار سمجھے آل استقامت من الف کرامت استقامت زور کرامتون نا دا دے دارنگی نفس کا من کا, و و و من کا استقامت و رب قید لگ من کا استقامت اصل چیز پا دا اللہ پا دین چالی زنگی دانکا تلچیارا ما خوب انو لی داؤ ما لیچے کمدنو پڑک راتاو نشواؤ دا راتاو نشو او زمان لگر دوڑای دا دیرو کستانو برابر نشواؤ کرامت مینو لی اصل چیز بز پا استقامت اگر کد ازگو پا سر باندیو او اگر کب او چا دوڑای باندیو لی اصل چیز داری ساڑا شریعت پا نکلک شیوز ندا استقامت ضروری عمر دے قرآن واجیس کے دیتا دیر ترقیب راغلے دے بیا استقامت پی لقائد دے دو ام پی در ام استقامت پی لامال در ام دے استقامت پی لحوال تلورم دے استقامت پی لخلاق استقامت پی لقائد شک شریعت کم عقیدہ سنگ ویلی دا شانتی من شریعت چکم سنگ والا والا عقیده سنگ ویلد حق کشانتی منل عقیده دزان نه نجوڑا والکیفیت والا دزان نه نجوڑا دزان نبع عقیده اون نجوڑا ای دزان نبع والا چکم ننو کیفیت اون نجوڑا استقامت پل اعمال شریعت چکم عبادتون ویلدی حق عبادتون اک کشانتی کول نزان نبا عبادتون هم نجوڑائی او کفیت پولا هم نزان نبا جوڑائی نزان نبولا کفیت هم نجوڑائی استقامت الاحوال چکل اباندن ایک عمال کی بدسہ حالات رازی فاغ حالاتو کد شریعت تجاوز نکول اوزنِ حالتِ جذب وغیرہ کی محبتِ الٰہی کی اونس کی دے سے کمدنوں تجاوز ہوئی تجاوز بن گئے اس سے اخلاقوں کے سکمدنوں در شریعت برابر چلے جائے چه توازو داها دا زیادشی ندام تبعیشی او چه تاکبر زیات دا زیادشی نام زارشی تبعیشی اوستا و بینبین استقامت فی الاحوال توازو چه داها دا نکتشی زلت شی زن بزرید اکیمنا او متقبرا کی گی با امنا استقامت فی الاخلاق دا شدیق دا پی جندل دا اہم سیز دے مسلم مستقیم کے دیسولو تا اشارہ دا خلا منتو باللہ شریعت پرانا بانی بیا فک کوا چلی شریعت پرانا آ منتو باللہ یقین کن فا اللہ بانی او بیا اکلک شدیتا آق و دیخوامکی گا وانتا لہبنی و بیدنی